הכוס השלישית. משתתפים יוסי גראבר בתפקיד שרלוק הולמס, יהודה עפרוני הדוקטור ווטסון, וכן עדנה פלידל, דוב רייזר, שפרה מילשטיין ואריאל פורמן. הכוס השלישית בבוקר סגריר, בחורף שמונים ושבע, התעוררתי משום שמישהו טלטל אותי. פקחתי את עיניי, והנה הולמס. הנר שבידו האיר את פניו הדרוכים ואת עיניו הנוצצות. קום, מוטסון, קום, בלי לשאול הרבה שאלות. אם כי השעה שש וחצי בבוקר אין לנו ברירה. קפוץ ממיטתך, בחורי, לבש את בגדיך ולדרך. כעבור עשר דקות ישבנו בכרכרה ועשינו דרכנו ברחובותיה הדומימים של לונדון אל תחנת הרכבת בצ'רינג קרוס. הולמס התעטף במעיל העבה ולא פצה פה. רק לאחר שלגמנו כוסתי מהביל בתחנה ועלינו לרכבת היוצאת לקנט, הואיל הולמס להסביר לי מה החיפזון. מצטער על שהוצאתי אותך ממיטתך החמה בשעה בלתי אפשרית כזאת, ווטסון בחורי. הנה, מכתב בהול זה הגיע לידי בשש בבוקר. זקוק לעזרתך המיידית בתקרית יוצאת דופן העשויה לעניין אותך. את הגברת אמנם נאלצתי לשחרר, פרט לזה לא נגעתי בשום דבר, אך לא אוכל להשאיר את סריוסטס כמות שהוא. עודה לך על כן, אם תצא לקנט מיד עם קבלת המכתב, סטנלי הופקינס. אינני מבין אף מילה. כן, הופקינס הוא בחור מסור, אך בכתיבת מכתבים איננו מצטיין. מי הופקינס? ממה שחרר את הגברת? ומדוע איננו יכול להשאיר אצל יוסטס כמות שהוא? הופקינס הוא איש הסקוטלנד יארד במשם שבמחוס קנט. הופקינס כבר הזיק אותי שבע פעמים ועוד לא יאכזב אותי אף פעם. אתה עצמך כללת שתיים מן התעלומות שהעביר לידי באוסף שלך, אם כי למרבה הצער התרכזת באופיין הסנסציוני של התקריות והתעלמת מהרבה ניואנסים דקיקים בפתרונן. מדוע אינך כותב את סיפוריך בעצמך? נבטיח לעשות את הדוקטור ביום שאתפנה מחקירת הפשעים ואצא לגמלאות. אנתח את אמנות הבילוש בקרח אחד שישמש ספר לימוד לפרחי הסקוטלנדיארד ואפשר שיכלול בו גם את מקרי הרצח שאנו עוסקים בו היום אתה סבור שאותו סר יוסטס נרצל? נתקבל על הדעת כתב היד מוכיח שידיו של הופקינס רעדו ובדרך כלל איננו ברנש רגשני הוא לא היה מזעיק אותי בגלל התאבדות רגילה ומה שנוגע לשחרורה של ליידי ברקנטול ודאי הסתגרה בחדרה בעקבות הטרגדיה אני מקווה שהתלבשת כהלכה על אף החופזה, ווטסון. אני תמיד מקפיד על לבושי. מה טוב. אבי גריינג' במשם שבמחוז קן, זהו בית היסטורי, וסריוסטוס המנוח... אם אמנם הוא מנוח. היה אחד האנשים העשירים ביותר בבריטניה. אני שמח לראותך, מר הורמס, וגם אותך, אמר דוקטור ווטסון. אז אמר הופקינס? אם כי להודות על האמת, לו ידעתי כל מה שאני יודע עכשיו כששיגרתי את מכתבי, לא הייתי מטריח אתכם. מה קרה, הופקינס? לאחר שהכרתה של ליידי ברקנטול שבה אליה, תיארה באוזני התקרית בצורה משכנעת כל כך, שלא נותר מקום לשאלות. אתה זוכר את השלישייה שפרשה לבית לווישם, מר הורמס? כוונתך לשלושת הרנדלים, האב ובניו? אני משוכנע ידם במעל. רק כנופיית רנדל הייתה מעיזה לערוך שתי פשיטות במקום אחד תוך שבועיים. ממכתבך הבנתי שסר יוסטס מצ. כן. הם ניפצו את ראשו בצבת פחמים. בצבת פחמים? כיצד זה? אני מציע, רבותיי, שתשמעו את הסיפור מפי ליידי ברקנדול. היא עצמה ספגה מהלומה מעל העין הימנית. האומנת הזקנה שלה, תרזה רייט, מטפלת בה ברגע זה. אסור לך להתרגש, יונתי. הרי אמרתי לך, את זקוקה למנוחה ממושכת. נשתדל לקצר, מילדי. מר הופקינס, הרי סיפרתי לך כל מה שקרה כאן. האם לא תוכל לחזור על סיפורי באוזני המתחה? אתה יודע שנפגעתי בראשי. ולא רק בראשך, לידי ברקנטול. מהם הסימנים האדומים על זרועך? או, אה, זה שום דבר. אין להם קשר למה שקרה כאן בליל אמש. הרשה לי לקצר, מר הולמס. התחתנתי עם סר יוסטס לפני שנה, ולא העמית פנים שהייתי מאושרת בנישואיי. אני ילידת אוסטרליה, מר הולמס. גדלתי בחברה חופשית ופחות פוריטנית מן החברה האנגלית, אך לא חינוכי היה שורש הרע. תשאל את המשרתים, תשאל את השכנים. סר יוסטס היה שתיין כרוני. וכשהיה בגילופין, הוא, הוא, הוא היה מסוגל. יונתי, הבטחת לי שלא להתרגש. את צודקת, תרזה. אולי כדאי שאסביר לכם, רבותיי, שבית זה בנוי בשני אגפים. כל המשרתים מלבד תרזה ישנים באגף המערבי. כאן, באגף המזרחי, יש לנו סלון וחדר אוכל. חדר הרובים של סריוסטס, וכן חדר המיטות בקומה העליונה. תרזה ישנה בחדר מעליי. מה קרה בליל אמש, מילדי? המשרתים כבר עלו על מיטותיהם. סר יוסטס הלך לישון בעשר וחצי. אני ישבתי כאן ליד האח וקראתי, ותרזה המתינה בחדרה לצלצול שלי. לאחר שגמרתי את הספר, קמתי לבדוק אם החלונות סגורים והתריסים מוגפים, כי לא שמחתי על סר יוסטס. כשנכנסתי לסלון, ראיתי שהווילון הכבד... מתנופף ברוח. מיהרתי לסגור את החלון שמאחורי הוילון ואז תפס אותי בגרוני. מי זה היה? גבר רחב כתפיים בגיל העמידה ואיתו שני צעירים. רציתי לצעוק והוא הלם בי באגרופו ואני נפלתי ואיבדתי את ההכרה. כשהתעוררתי הסתבר לי שקרעו את חבל הפעמון וקשרו אותי לכיסא ואת פי סדמו במטפחת. באותו רגע התפרץ בעלי לחדר עם עלה בידו והתנפל על הפורצים. המבוגר, זה שתפס אותי, הוציא צבת פחמים מן האח והנחית מהלומה על ראשו. בעלי נפל בלי להשמיע הנקה ולא נע עוד. שוב איבדתי את ההכרה. כשפקחתי את עיניי כעבור כמה דקות, כבר אספו את כלי הכסף מן המזווה ופתחו בקבוק יין שמצאו שם. שלושתם החזיקו כוסיות בידיהם. הם נראו לי כמו אב ובניו. לפני שהסתלקו, ניגש אחד מהם אליי ובדק אם עודניק שורה היטב. זה לקח לי רבע שעה עד שהצלחתי להוציא את המטפחת מן הפה. טרזה שמעה את צעקותיי, שחררה אותי והזעיקה את המשרתים. אחד מהם מיהר לתחנת המשטרה המקומית, והסמל הופקינס הזמין אותך, מר הולמס. כי יותר אין לי מה לספר, ואני מקווה שלא תכריח אותי לחזור על סיפורי בשלישית. עוד שאלות מה? הייתי רוצה לשמוע מה בפי תרזה רייט. <אנ אני הבחנתי בשלושה עוד לפני שנכנסו לבית. מה? בשבתי ליד החלון, בחדרי שבקומה העליונה, ראיתי שלושה גברים עומדים ליד שער הגן. אז לא ייחסתי לדבר משמעות, אך כעבור שעה שמעתי צעקותיה של גברתי. ירדתי במדרגות במרוצה ומצאתי אותה כפותה. האדון היה מוטל מת על הרצפה, מוחו ודמו ניצו לכל פינות חדר האוכל, גם את שמלתה של יונתי המסכנה החתימו. אבל מרי פרייזר היא אישה מצד ליבה. מרי פרייזר? כזה היה שמה כשגידלתי אותה באדלית שבאוסטרליה. ובשבילי נשארה מרי פרייזר. גם לאחר שהייתה לליידי מרי ברקנטול מאבי גריינג'. <אח> אל תבכי, <תפקי>, יונתי, <אח> לא ארשה לאדונים האלה להמשיך ולהציק לך. <אח> עכשיו? <אח> את עולה לחדר שלך? ותרזה הזקנה שלך תשכיב אותך ומתתך ותטפל בה. זוג תמוה, יפייפייה הבלונדינית והמטפלת הקנאית שלה. תרזה רייט טיפלה במרי פרייזר כתינוקת, וכשהגברת <אח> <אח> היגרה לפני שמונה עשר חודשים מאוסטרליה לאנגליה, לקחה את המטפלת הזקנה איתה. מסירות שכזאת נדירה בימינו. ועכשיו הופקינס, מה דעתך אם נסור לחדר האוכל? ימינה רבותיי והפנייה הראשונה שמאלה. אחריך דוקטור וואטסון. תודה רבה. הכל כפי שתיארת הופקינס. חבל הפעמון האדום עודנו קשור לכורסת העץ. הרצפה כמו בבית מטבחיים, והנה בעל הבית המת. עיניו יוצאות מחוריהן מרוב זעם, וזרועותיו מורמות מעל לראשו, או כאילו ביקש להלום באויב. מסתבר שקפץ מתוך המיטה כששמע את הפורצים, דחף את כותון את הלילה לתוך מכנסיו, וחש לעזרת רעייתו ברגליים יחפות. וזהו צוות הפחם שבו פיצחו את גולגולתו? כן. התעקם מעוצם המהלומה. רנדלה הוא בעל גוף. באזור פשטה שמועה שהכנופיה הסתלקה לאמריקה. ברור שעכשיו כבר לא נניח להם להימלט. התיאור של השלושה הוא עבר לכל הנמלים? בהחלט. איזה מין אדם היה המנוח? שמעתי כל מיני סיפורי אימים. סר יוסטס היה אדם טוב לב כשהיה מפוכח. כשהיה בגילופין השתולל. פעם שפך קנקן בנזין על כלבה האהוב של ליידי ברקנטול. בנזין? על כלא? ואף היה מצית אותו, אלמלא איתרווה תרזה רייט. הוא השליך עליה בקבוק משקה, וזו לא הייתה הפעם הראשונה. בינינו לבין עצמנו, בלעדיו, יהיה יותר טוב כאן בבית. כשרנדל קרא את חבל הפעמון כדי לקשור בו את הגברת, ודאי נשמע צלצול אימים במטבח. מה, אופקינס? מתקבל על הדעת, אך המטבח עמד ריק, כי המשרתים כבר עלו על מיטותיהם. ורנדל ידע זאת? את אותה שאלה הצגתי לעצמי יותר מפעם. אני חושש שאחד המשרתים שיתף פעולה עם הכנופיה. כמה משרתים עובדים כאן בבית? שמונה. ולכולם שם טוב. אני הייתי מצביע על המשרתת הוותיקה שהאדון נהג להפגיזה בבקבוקים. ותרזה? ואתה מאמין שתרזה הייתה מכניסה את הפורצים לבית? Ja, כדי שיפגעו בגבירתה האהובה? מתקבל על הדעת מה שדדו הופקינס. הוציאו קצת כלי כסף מן המזווה. וזה הכל. לידי ברקנטול בדעה שהתבלבלו בעקבות התערבותו של בעלה, ולא בזזו את הבית ביסודיות כפי שתכננו. ואחרי המעשה שיבו נפשם ביין כפי שאני רואה. אתה לא נגעת בכוסות של השולחן. ואף לא בבקבוק שפתחו. וכך נסתכל בהם מקרוב. הלו הלו, מה יש לנו כאן? ‫באותו רגע השתנה שיאלוק הולנס ‫לנגד עינינו. ‫עד אז ניהל חקירה שגרתית ‫רדום ומשועמם. ‫למראה שלוש הכוסות על השולחן ‫התעורר. לא אמרה לנו ליידי ברקנטול שראתה את השלושה שוטים מתוך הכוסות. בהחלט, בנקודה זו הייתה צלולה לגמרי. מעניין. אתה מתעניין בשלוש הכוסות? לא בכולן, לא. רק באחת מהן. עם כל טוב אופקינס, הודיעני כשתעצור את כנופיית רנדל ואולי תערוך בהזדמנות בדיקה בבריכה שלפני הבית. בדיקה. בבריכה? כן, שמתי לב ששברו את שכבת הקרח המכסה אותה, אולי בגלל אברבורה שט בה בגפו. אם אחד מאנשיך יטריח עצמו לרדת לתחתית הבריכה על אף הקור, אולי ימצא שם... כן? אוצר. אתה נראה לי מוטרד, הולמס. Mm -hmm. ואינך מקשיב לי. סלח לי, דוקטור, הייתי שקוע במחשבות. התיאוריה של הופקינס איננה מספקת אותך, מה? גרוע מזה, היא מרגיזה אותי. מה יש לך להעמיד מול העדויות של ליידי ברקנטול וטרזה הייט? שלוש כוסות יין. ודי בשלוש כוסות כדי לערער את מהימנותה של ליידי ענוגה ומיוסרת אשר... קסמיה של הליידי אינם מוטלים בספק, ווטסון, אך אסור שיעיבו על כוח השיפוט שלנו. Mm -hmm. כנופיית רנדל הקימה רעש גדול באזור, וברור שכל מי שזקוק לסיפור דמיוני על שוד ופריצה, ישתמש בהם. אך אני לא שמעתי על כנופיה שתצא לפשיטה חדשה לפני שהספיקה ליהנות מפירות השוד הראשון. כמו כן, אין זה משכנע אותי שיכו את הגברת כדי למנוע ממנה לצעוק. רוב הגברות מרימות צעקה גדולה דווקא אחרי שחטפו בקות. ומדוע הרגו את סריוסטס במקום לקשור גם אותו לכיסא? ומדוע הסתפקו בתריסר צלחות כסף ולא שמו ידם על התכשיטים ועל הכסף? לכל אלה נוסף עניין הכוסות. הכוסות האלה ממש רודפות אותך. אתה מאמין ששלושת הרנדלים לגמו יין מתוך שלוש הכוסות? מדוע לא? מצאנו כמה טיפות בכל אחת משלוש הכוסות? בדיוק. אך משקע מצאנו רק בכוס אחת. ומכאן אנו מסיקים... שהייתה זו הכוסה האחרונה שמילאו. מה פתאום. לא. לתופעה המוזרה יש שני הסברים, שניים ולא יותר. אפשרות ראשונה, לאחר שמילאו את הכוס השנייה, ניערו את הבקבוק, ורק לאחר מכן מילאו גם את השלישית, ומכאן המשקע. זו אפשרות אחת, אחי. איננה מתקבלת על דעתי. ומהי האפשרות השנייה? הם השתמשו בשתי כוסות, רק בשתיים, ושפכו את השאריות שנותרו בשתיהן לכוס השלישית, כדי ליצור רושם מוטעה ששלושה אנשים פרצו לתוך הבית. אתה מצמיח תיאוריה שלמה מתוך כוס... אל ש... תזלזל בכוס השלישית, ווטסון. הכוס השלישית מלמדת אותנו שגם ליידי ברקנטול וגם האומנת שלה שיקרו ביודעין. הכוס השלישית מלמדת אותנו שהן מחפות על הרוצח האמיתי. Oh. הנה הרכבת שלנו ללונדון. מצטער לאכזב אותך דוקטור, הנה אני חוזר ללונדון. אני חוזר לביגריינג'. ושמה? לערוך בדיקה נוספת בחדר האוכל, והפעם שלא בנוכחותו של הסמל הופקינס. הכבוד לקוס השלישית, ווטסון, היא שפתרה את אחת התעלומות המפתיעות ביותר באוסף שלנו. ועכשיו חסרות לי עוד שתיים-שלוש חוליות בשרשרת... כדי לתפוס את הרוצחים. רוצחים, ווטסון? המדובר ברוצח אחד ויחיד, וגם יחיד במינו. הוא חזק כמו אריה. שמת לב שכופף את שבת הפחמים במעלומה אחת? הוא זריז כמו סנאי, הוא רב תחבולות, הוא שהמציא את הבדותה ששמענו מפי לידי ברקנטול, וגובהו שישה רגל ושלושה אינץ'. מניין לך? רואה את חבל הפעמון האדום שעודנו קשור לכיסא בקשרים אמיצים? רואה. אם הוא תמשוך בכוח בחבל פעמון, באיזה מקום היא קרה? במקום שהוא קשור לחוט הברזל, המקשר אותו לפעמון שבמטבח? בדיוק. אך חבל פעמון יוצא דופן זה נקרא שלושה אינץ׳ לפני שהגיע לחוט הברזל. אולי נשחק ברבות השנים? הקצה שבידי אמנם נשחק בעזרת סכין, אך הקצה השני, זה שתלוי שם למעלה מעל הארון, נחתך. בזאת נוכחתי לאחר שטיפסתי במאמצים רבים על הארון. אני לא הצלחתי לגעת בקצה בידי, אם כי הגובה שלי, כידוע לך, שישה רגל. ומכאן אני למד שהאיש שטיפס על הארון לפניי גבוה ממני בשלושה אינץ'. מהו הסימן שאתה רואה על מושבו של הכיסא שאליו נקשרה הגברת? כתם דם. <אח> אני מסכים איתך. וכתם בודד זה מזים את סיפורה המרגש של ליידי ברקנטול. אם אמנם הייתה קשורה לכיסא כשבעלה נרצח, איך זה שדמו ניתז על המושב? לא ווטסון, היא התיישבה על הכיסא רק אחרי רצח הבעל והיא נקשרה אליו מרצונה. ואני מאמין ש... חכה, כי... מ... אנחנו רק בתחילת דרכנו. מתחשק לי להחליף כמה מילים עם האומנת המסורה. אך בגברת זאת עלינו לטפל בכפפות משי כדי להוציא ממנה את המידע הדרוש לנו. אתה נכון, מר הולנס, הוא השליך עליי בקבוק. מצידי יכול היה להשליך עליי תריסר בקבוקים, לו הניח לי יונתי. לפניך ניסתה להסתיר את הפצעים שעל זרועה, אבל אני יודעת שהוא דקר אותה בסיכה שהוציא מתוך כובעה. אלוהים יסלח לי על שאני מדברת צרה באדם מת, אבל זה לא היה אדם, הוא היה מפלצת. כשפגשנו אותו היה כולו חיוכי, הוא מתוק מדבש. זה קרה לפני שמונה עשר חודשים, והיום נדמה לי שזה קרה לפני שמונה עשרה שנים. הוא כבש את ליבה עם הייחוש שלו וההון שלו והנימוסים הלונדונים המזויפים שלו. היא עשתה שגיאה כשהתחתנה איתו, ועל השגיאה הזאת שילמה ביוקר. את זוכרת באיזה חודש פגשתי נותנתו תרזה? הם... הפלגנו מאוסטרליה בראשית יוני. פגשנו את סיר יוסטס בלונדון בחמישה עשר ביולי והתחתנו איתו בשלושה בינואר אשתקד. את מאמינה שגבירתך תיאות לקבל אותי פעם נוספת? <אח> רק כמה מילים, תרזה. <אח> אשתדל לשכנע אותה, מר הולמס, אך אסור לך לייגע אותה בשאלות רבות מדי, היא לגמרי מבולבלת. שלא תחקור אותי שנית, מר הולמס. הנה, מדובר איננו בחקירה, לידי ברקנטול, כי בשאלה או שתיים, אם תתני בי אמון, לא אכזב אותך. מה עליי לעשות? לגלות לי את האמת. מר הולמס! חבל על המילים מליידי. הסיפור הארוך שסיפרת לי נמצץ מן האצבע. לא, שימעו את חדל האישים הזה. אתה מעז לקרוא לגבירתי שקרנית. שיקלי היטב, לידי ברקנטול. האם לא היית מעדיפה לדבר איתי גלויות? מר הולמס. אני מרי, אין לי מה להוסיף. אני מצטער מליידי, בגללך. ועכשיו מה נעשה, הולמס? עכשיו... נשב בבית ליד האח, נשתה תה ונמתין עד שפתרון התעלומה יעלה במדרגות ויקיש בדלת. אינני מבין. ובצדק. שכחתי לספר לך שהבוקר נכנסתי למשרת חברת האוניות אדלי סארת'המפטון, שם נאמר לי שמרי פרייזר, כלומר לידי ברקנטול, הגיעה ללונדון באונייה סלע גיברלטר בשניים ביולי, יחד עם המשרתת שלה, טרזה רייט. כמו כן גונבה לאוזני שמועה שהקצין הראשון, ג'ק קרוקר, טיפל באלמה פרייזר במסירות, ואפשר גם לומר שחיזר אחריה בשקידה. ומה שמעת על אופיו של קרוקר זה? רק כתובות. מסור ושקדן, ישר והגון, אם כי חם מזק ונוטה להתפרץ. ספורטאי מעולה וחשוב מכל, גובהו שישה רגל. ושלושה אינץ'. ואתה מסרת אותו לידי הסמל הופקינס? מה אתה מתרגש, ווטסון? אני מעדיף להתעלם משניים-שלושה סעיפים בספר החוקים, אך לא ממצפוני. הבוקר שלחתי מברק לקברנית קרוקר, תשמח לשמוע, שבינתיים עלה לדרגת קברנית, והזמנתי אותו לשיחה ידידותית. אני מצפה לו בעוד חצי שעה בערך. איך זה? הקדים עד כדי כך? יבוא! מר הולנס, אתה אשר. אה, סמל אופקינס, איזו הפתעה נעימה, תואיל לשבת. וואטסון קוסטי בשביל הסמל. חפץ לב. מר הולנס, אני חושד בך שנתברכת בכוחות על-טבעיים. תודה, דוקטור. מי זה גילה לך שכלי הכסף הוטמנו בתחתית הבריכה? מה, באמת מצאת אותם שם? יחולי, הופקינס, זו הייתה סתם השערה מצידי, ואני תמיד מאושר לעזור לסקוטלנדיארו. ואתה לא עזרת לי, אתה בלבלת אותי. איזה מין פורצים הם אלה ההורגים בן אדם בגלל תריסר צלחות ומשליכים את הצלחות לתוך בריכה. אתה צודק, זו התנהגות אקסנטרית. ולא די בצרה אחת. עוד מהלומה ירדה על ראשי. עוד מהלומה? כנופיית רנדל נעצרה הבוקר בניו יורק. أو, משתתף בצערך, אופקינס. אם נעצרו הבוקר בניו יורק, קשה לי להאמין שפרצו בליל אמש לאבי גריינג' בקנץ. במובן שיש עוד כנופיות בנות שלושה חברים. ללא ספק. אולי תישאר לארוחת ערב. מצטער, מר הולמס, אינני מסוגל לשבת בשקט עד שלא אפתור את התעלומה. אולי uh, תוכל לעזור לי ברמז. אני רק יכול לחזור על הרמז שכבר לך ובדוק את שלוש כוסות היין. שלוש הכוסות? בפרט השלישית. דרך צלחה, סמל. הולכת אותו שולל במתכוון? מבקש את סליחתך, וואטסון, אך לא הייתה לי ברירה. הופקינס חייב לגלות כל מה שהוא יודע על הממונים עליו בסקוטלנד יארד. משום כך העדפתי לשים יד לפה עד שאשיג גם את החוליה האחרונה בשרשרת. ומתי סוף סוף תשיג אותה? יבוא. אוי, כנס קפטן קרוקר. אני מאושר שנענית להזמנתי. מה החלטת לעשות בי, בן אדם? לעצור אותי במקום? דבר דברים ברורים. אינך יכול לשחק בי חתול בעכבר. ווטסון, סיגר עבור ידידנו הקברניט. שוך בסיגר, קפטן קרוקר, ואל תיתן לעצבים לשלוט בך. לא הייתי יושב ומשוחח איתך בניחותא, אילו חשבתי אותך לפושע רגיל. מה עליי לעשות? גלה לי מה באמת התרחש בליל אמש, באבי גריינג'. את הפרולוג אני מכיר. פגשת את הגברת על האונייה שהובילה אותה מאוסטרליה ללונדון, והתעפת בה. זה נכון. מדוע לא התחתנת איתה? היא לא החזירה לי אהבה, כי היא רק ידידות. היא אמרה לי זאת בגלוי. כשחזרתי ללונדון כעבור חצי שנה, נודע לי שהיא התחתנה. לא היו לי שום טענות, הון, אחוזה, תואר אצולה, כל זה הגיע לנערה גזעית כמרי פרייזר. ואני, מה כבר יכולתי להציע לה? הייתי ימיים בלי פרוטה בכיס. לאחר מסע נוסף פגשתי את תרזה הזקנה והיא סיפרה לי איך הכלב השתוי מתעלל במרי שלי. ידעתי שאני חייב לראותה. באתי בדמי הלילה והיקשתי בחלון. תחילה סירבה לפתוח לי. אך אני הרגשתי בעמקי ליבי שעכשיו היא מחזירה לי אהבה, ונכנסתי. וסריוסטס הפתיע אתכם. הוא עלם במקלו. זה הרתיח את דמי ואני הרמתי את שפת הפחמים. והרגת אותו. מרי התעלפה. פתחתי בקבוק יין ומזקתי כוס בשבילה ועוד כוס בשבילי. אחר כך ביימתי את ההתפרצות, הוצאתי את כלי הכסף מן המזווה והשלחתי אותם לבריכה. ידעתי שרק ימיים מסוגל לקשור את הגברת לכיסא בקשרים אמיצים לא הייתי מאמין שהמשטרה תגלה שכל הסיפור שלנו הוא המצאה. המשטרה דווקא ממשיכה להאמין בסיפור שלך. ואתה? מה החלטת לעשות בי? אנהג בהתאם לחוק, כדרכי. קפטן קרוקר, אתה האסיר שלי. וואטסון? כן, הולמס? אתה תמלא את מקום חבר המושבעים. אין טוב ממך לתפקיד נעלה זה. אני אהיה השופט. רבותיי המושבעים, האזנתם לכל העדויות. האם האסיר אשם או חף מפשע? חף מפשע, מלורד. קול המון כקול שדי. <laughs> מה עליי לעשות עכשיו? רד לים, קפטן, ותפליג לך מסביב לעולם. בעוד שנה תשוב אל היפהפייה שלך, ומי ייתן ועתידכם יצדיק את המשפט שהוציא ווטסון הלילה. האזנתם לכוס השלישית מאת ארתוק קונן דויל, עיבוד ובימוי מיכאל אוהד. השתתפו שרלוק הולמס, יוסי גראבר, דוקטור ווטסון, יהודה עפרוני. המפקח הופקינס דוב רייזר, לידי ברקנטול, אדנה פרידל, טרזה, שפרה מילשטיין. הקברניט קרוקר, אריאל פורמן. עוזרת הפקה תמר הראל, ביצוע טכני מואיס גלמי.